dan kita kita di nak madu wasai untuk uji dia nak suruh dia nak minta dia nak minta ni aku ban mari nak makan tu dalam suputina punyu untuk untuk bola bola وأشهد أنه أمد أمه ورسوله يا وحيد الذين لعبتك الله أفضل طرفه ولا تموت من الله وأمتك عزيزي يا أيها الناس اتقوا ربكم الذين خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها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 وَمَن يَتَعْلَمُهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوزًا عَظيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْطَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَكِتَابُ الْحَدِيثِ حَدِيثُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَرَسُولِهِ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِجَاءٍ وَكُلَّ بِجَاءٍ ضَلَالَة wah muslimin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada sebuah ilmu yang sakin hebatnya ilmu ini Allah Subhanahu wa taala Tetap mengabadikannya dalam Al-Quran Setelah sebelumnya Dia merupakan ilmu yang hebat Dalam lembaran-lembaran sebelumnya Terkhusus Dalam ilmu Dalam lembaran-lembaran Nabi Musa dan Nabi Ibrahim Dua Nabi Allah subhanahu wa ta'ala yang terhebat Sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam mereka memiliki ilmu yang sangat hebat. Di antara ilmu hebat mereka ada ilmu yang diabadikan dalam Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bal tu'thiruna al ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. inna da lafi suhufil ula suhuf ibrahima wa musa kata Allah Subhanahu wa taala bahkan kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia bantu sirunal hayatad dunya wahkam kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia padahal wal akhiratu khairu wa abqa akhirat itu lebih baik dan lebih kekal in hada sungguh ilmu ini keterangan ini la fi suhufil betul-betul terdapat pada lembaran-lembaran terdahulu Allah sebutkan secara khusus suhuf Ibrahim wa Musa lembaran-lembaran Nabi Ibrahim dan Nabi Musa Nabi Ibrahim Bapak semua Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala Setelah beliau Nabi Musa Nabi Yang terhebat Dalam ul-azmi Setelah Nabi Ibrahim Dan setelah Rasul kita Muhammad alaihi salatu wassalam Dua Nabi dan Rasul ini diberi ilmu-ilmu hebat Dalam lembaran-lembaran mereka dan Al-Qur'an di dalamnya terdapat di antara ilmu-ilmu besar ini. Bal tu'siruna al-hayata ad-dunya. Bahkan kalian yang mengutamakan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sementara akhirat lebih baik dan lebih kekal. Ini ilmu yang menyebabkan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung karena mensucikan jiwanya atau orang-orang yang celaka karena mengotori jiwanya sebabnya adalah sikap hamba terhadap kehidupan dunia dan akhirat ini akhirat kekal abadi dunia sebagaimana damainya dunia bahasa arab dunia itu bahasa arab artinya yang rendah yang sesaat yang pendek itu dunia yang pasti berakhir dari sini saja kita sudah bisa membedakan antara nilai akhirat dengan dunia ini karena hebatnya nilai akhirat ini Allah subhanahu wa ta'ala turunkan sesuatu yang terhebat yang Allah turunkan agama sebab hanya dengan agama itu, akhirat bisa diperoleh. Kalau untuk memperoleh dunia, banyak. Semua orang bisa. Tapi untuk memperoleh akhirat, tidak bisa jadi hanya apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turun. Kerana itulah, sikap kita hidup di muka bumi, haruslah hidup untuk mengejar kehidupan akhirat dengan agama kita tetapi kita sadar selama kita hidup di dunia kita perlu berusaha jangan lupa akan eh, kehidupan di dunia ini sikap ini diabadikan dalam Al-Qur'an dalam firmannya. nya Wa bataghi ma akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah, carilah. Carilah, usahakanlah. Apa yang Allah Subhanahu wa taala telah persiapkan untuk kalian berupa negeri akhirat ini perintah Allah. Disuruh beragama, disuruh beramal. Untuk meraih ma'atallahud daral akhirah. Apa yang Allah telah persiapkan untuk engkau berupa negeri akhirat. Kemudian menyusul wala tansa dan jangan lupa. Jadi ini porsinya jangan lupa. Nafibakan minad dunya bahagianmu dalam kehidupan dunia ini. jangan dibalik kejar dunia kejar pangkat kejar kedudukan kejar titel kejar kejar kejar. jangan lupa solat jangan lupa akhir, akhirat terbalik jadi sudah merupakan kesalahan besar kesalahan yang sangat mendasar eh kalau orang mengutamakan kehidupan dunia. Sementara akhirat dalam porsi jangan lupa. Apalagi kalau memang lupa akhirat sudah. Dalam rangka mengejar dunia. Dan banyaknya pelanggaran ini di tengah masyarakat kita. Bahkan sudah merupakan nasihat yang sangat enak didengar. Ini sudah enak betul sudah ini. Kalau ada orang tua menasihati anaknya nak cari usaha sebanyak-banyaknya. Bekerjalah. Iya. Eh, Sekuat-kuatnya, sekeras-kerasnya, cari uang sebanyak-banyaknya. raih pangkat setinggi-tingginya. Tapi jangan lupa nak. Jangan lupa solat. Ini sudah nasihat yang sangat baik ini. Sementara justru yang sangat baik sudah ini. Merupakan apa? Nasihat yang bertentangan 180 delapan derajat. Dari Al-Quran tadi. Sebab nasihat tadi apa? Perintahnya dunia. Jangan lupanya akhir. Akhirat. Salah besar. Harusnya perintahnya akhir. Akhirat. agama. Jangan lupa dunia. Jangan lupa dunia. Akhirat. Tak bisa disamakan dengan dunia. Coba cermati sabda Nabi. Raka'at al-fajr khairun minat dunia wa matiha dua rakaat subuh banyak-banyak nabi hanya membaca kul ya ayyuhal kafirun dan kul huwallahu ahad tadi berapa nilainya kata nabi lebih baik daripada dunia beserta segala isinya dua rakaat subuh dunia beserta segala isinya mencakup semua kekayaan di Mamuju iya yeah, di Mamuju masuk di Sulawesi di Indonesia dunia beserta segala isinya emasnya nikelnya batu baranya minyak buminya hasil bumi hasil laut hasil hutannya apapun itu tidak ada nilainya jika dibandingkan dengan dua rakaat untuk akhirat ini. jadi agama itu seluruhnya perkara besar perkara luar biasa dan tidak ada yang biasa-biasa dalam beragama jadi tidak cocok kalau orang bilang biasa iya mo, tidak ada biasa biasa dalam agama yang sunnah-sunnahnya saja sudah sangat luar biasa apalagi yang wajib-wajibnya karena itu orang yang beragama adalah orang yang luar biasa Orang yang sangat mulia. Ini agama. Sementara dunia itu apa? Sementara dunia itu apa? Dunia sesuatu yang sangat rendah. Sesaat terbatas. Apa yang paling enak di dunia? Makan. Minum. Minum perempuan ridukan semuanya terbatas eh nanti saat kita perlukan baro ina kapan enak makan coto si puru kita u nanti dapat makan bisa habis tiga mangkuk 8 ketupat Tapi kalau ditambah lagi dua mangkuk Tidak enak sudah Biar gratis Itu dunia Tapi agama bagaimana jamaah Tidak usalah dulu di akhirat Di dunia saja kita sholat Berapa kali kita sudah sholat maghrib Setiap sholat maghrib pasti kita rasakan Tidak pernah dah Terus kenikmatannya. Apalagi nanti setelah kita akhiri kehidupan dunia. Masuk ke alam barzah. nikmat betul hidup alam barzah. Bagi orang-orang yang memiliki agama. Dan akan sempurna kenikmatan itu di negeri akhir. Di negeri akhir. Sobat cermati. Perumpamaan Nabi terhadap dunia. Suatu hari Nabi berjalan-jalan bersama sahabatnya. Ini kisah disebutkan oleh imam muslim. Dalam kitabur raka'i. Di tengah jalan. Rombongan ini berhenti. Berhenti tengah jalan. Kenapa? Rombongan ini menjumpai seekor domba. Hilang telinganya satu. Dan sudah jadi bangkai. Mati. Kalau sudah jadi bangkai. Jangan tanyakan baunya. Jangan tanyakan ulatnya Busuknya Ditambah lagi Sudah cacat lagi Tetapi yang luar biasa Justru Nabi mengatakan Siapa diantara kalian Yang ingin membelinya dengan harga sekian Nabi tawar ini eh, Sekian Mungkin kalau kita eh, eh, 50 sabuk Penawaran untuk merasakan ilmu di sini sebab Nabi itu orang yang paling sempurna dalam memahamkan ilmu ini langsung ilmu langsung ini. orang langsung lihat langsung lihat itu binatang langsung melihat baunya, mencium baunya Iye, langsung melihat tiba-tiba ditawarkan lagi kalau kita mau rasa coba seandainya kita yang ditawarkan dosa kambing eh jangan mati ayam mati eh hilang kakinya satu ayo siapa mau beli seribu dikasih seribu dah pernah dapat ayam seribu itu eh ini ayam lengkap dengan makhluk hidup yang lainnya ulat-ulat Belisatnya ekor dapat ratusan ekor. Saya ping mau, jijik zaman. Atau tidak usah kasih uang. Ditawarkan bercadang uang yang keluar ya. Bagaimana kalau gratis? Saya ping mau dikasih cuma-cuma. Atau tidak usah dikasih. Eh, diajak pergi melihatnya saja. Jijik, jijik sahabat Nabi merasakan sangat jijik. Hanya dia tahu baginda Rasul Rasulullah SAW pasti punya maksud hikmah dari pertanyaannya. Eh, tidak tahulah seandainya bukan Nabi yang bertanya ini. Eh, tidak tahu gimana jawabannya sahabat. Yang jelas mereka jawab Ya Rasulullah hidup saja kami tidak akan beli. Walaupun hidup tidak akan kami beli. Tidak mau keluarkan uang untuk Kambingan tidak ada telinganya Tidak ada telinganya sahabat. Setelah Nabi memahami Jijiknya sahabat Terasa dalam diri mereka Jijiknya terhadap binatang itu Di Disanalah beliau menegaskan Menjelaskan hikmahnya Lad dunia Ahwan wa inda Allah, Min hadihi fi anfusikum Sungguh dunia itu lebih rendah di sisi Allah daripada rendahnya binatang ini pada diri diri kalian. Hadis Sahih datang dari baginda Rasul, panutan kita, Alaihi Ssalam. Rubah persepsi kita terhadap dunia, maka selamat dari fitnah dunia. Ini persepsi yang benar, cara pandang yang benar tentang dunia. Rendah, rendah. Kalau agama, mulia, mulia, mulia. Akhirat, kekal. Di sanalah kemuliaan. Kalau orang tidak rubah cara berfikirnya, salah terus. Dari awal, cara berfikir harus dirubah. Kalau orang masih berfikir, kedudukan saya lebih hebat daripada sholat, ayah ini tidak akan pernah. Titel saya, jabatan saya, kemuliaan saya, status saya, lebih daripada... Beramal untuk akhirat, aib tidak akan pernah benar. Sebab, eh, memang cara berpandangnya yang salah. Cara pandang yang harus dirubah ini, bahwa kita hidup untuk akhirat. Agama adalah kemuliaan tiada tandingannya, nilainya tidak bisa dibandingkan dengan dunia, apalagi mau disamakan. Harus itu prinsip kita, keyakinan kita. Kalau benar, maka kita betul-betul membesarkan agama. Dan tahu di mana kursi dunia. Kursi dunia. Dan merubah persepsi itu, bisa. Yang penting orang mau berubah, Merubah dia. Inna allaha la yugayiruma bi'kawm hatta yugayiruma bi'ankusihin. Allah tidak akan pernah merubah keadaan sebuah kawm. Sampai Dia merubah keadaan diri mereka Pernah Saya membaca penelitian Dan saya juga pernah dengar Di negeri kaki Penelitian di sebuah kolam Dimasukkan Kuda laut atau ikan kecil Di sebuah kolam Kuda laut atau ikan kecil ini, santapan lezatnya ikan bulu. Kemudian dibuat pemisah. Kolam ini terpisah. Dengan kaca yang sangat halus. Selanjutnya dimasukkan ikan piuk. itu masuk ikan hiu, lihat kan rekan reangan ini makanan segera dihantar begitu mendekat dia membentuk sesuatu yang ada tembok kaca yang terbang pindahan tak tahu Nih, manusia saya karena sangat halusnya itu jantar binatang eh buas eh hantam lagi tanpa kesakitan dia namanya binatang hantam lagi terus tidak tahu berapa lama menghantam-menghantam terus eh. tapi tetap yang dihantam itu eh nak berjalan-jalan tidak apa-apa saya yang kesakitan Semakin sehantam kesakitan saya, sampai akhirnya, eh, ikan hiu ini, eh, begitu ini mendekat, dia hanya lewati saja, tidak berani lagi menghantam. Tidak tahu berapa puluh kali dia sudah mendapatkan kesakitannya, dia hanya lewati saja, tidak berani sudah menghantam. Setelah itu diangkat kacanya. Diangkat kacanya. Ikan atau kuda laut ini main di sampingnya tetap. Dan tak berani hantam. Binatang. Binatang. Binatang buas lagi. Dirubah persepsinya. Bisa. Kenapa manusia yang dicipta di Ahzani Taqwim. Tidak bisa berubah. Kenapa tidak bisa? Harus ada perjuangan, mujahadah. Eh, perlu sakit-sakit dulu. Kau muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wataala. Kalau fikiran kita, Islam, kemuliaan siada tanggungannya. Harta yang mengalahkan dunia beserta segala isinya. Nilainya, nilainya, betul-betul di atas segalanya. Kalau itu keyakinan kita, pasti kita akan besarkan Islam ini. Tapi kalau kita memahami Islam ya yes, biasa-biasa saja, pasti beragama kita biasa-biasa juga. Itu sesuai dengan cara pandang kita. Itu jelas itu. Kenapa kita sholat? Nah, kenapa kita sampai di sini? Kita punya ilmu. Cara pandang. Tentang soh. Tentang solat, itu menggerakkan kita. Kenapa orang yang bahkan menjadi tetangganya masjid, tidak bisa sampai sampai? Cara pandangnya tidak mantap, tidak kuat, lemah. Akhirnya tidak bisa sam sampai. Alikhuwa, rahimahumullah. Jadi cermati. Semuanya itu berawal dari cara bertinggir seseorang. Bagaimana dia memahami, bagaimana dia meyakini. Dan semua itu terdapat di dalam hati. Di dada kita. Perhatikan dada kita. Di dalamnya terdapat kolb hati. Kemudian hati dikelilingi oleh sadar dada. Kole hati kita disirami dengan ilmu dan dada kita diterangi dengan ilmu. Maka luar biasa prinsip dan cara pandang kita. Saya katakan disirami dan diterangi sebab hanya dengan air dan cahaya Ada kehidupan Sebagaimana alam ini Hujan turun di bumi Matahari menyinari bumi dan sekelilingnya Baru ada kehidupan Dan Al-Quran Diturunkan untuk menjadi air Dan sekaligus cahaya Kalau bukan Al-Quran yang menyirami hati kita menerangi dada kita maka apa? kita akan menjadi mayat-mayat yang berjalan di muka bumi doa yang diajarkan oleh Nabi untuk menghilangkan segala kesedihan, kekhawatiran Allahumma inni abduf ibnu abdik, ibnu amatik nasiyati biadik madin fi hukmuk أقدم يا فضاء أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك ليبر من ثانيه أن تجعل القرآن ربيع قلبي أن تجعل القرآن ربيع قلبي supaya engkau ya Allah menjadikan al-Quran Ini perminatan kita supaya engkau menjadikan al-Quran rabi a. Rabi hujan yang turun di musim semi. Kapan ini turun? Pasti bumi tumbuh, bersemi. Indah, berbunga dan banyak buah-buahan. Sehingga manusia hidup. Bumi hidup, tumbuhan hidup. Manusia hidup, hewan hidup. Kita minta supaya Al-Quran menjadi rabi hujan yang turun. Yang memberi reaksi seperti itu. sadri Dan supaya Al-Quran menjadi cahaya. Saudar dah, dadah. Itu Al-Quran dengan itu ada kehidupan dengan itu bisa sirna segala gundah, gulana, kesedihan, kekhawatiran dalam dalam kehidupan kita ingat Al-Quran adalah sumber kehidupan dengan menjadikannya sebagai air dan cahaya kita bisa bahasakan dengan bahasa lain Al-Quran yang persepsi kita keyakinan kita harus bersumber darinya adalah ruh kita kalau ada ruh ada kehidupan ya. kita biasa seperti ini di luar biasa seperti ini binatang-binatang juga bisa hidup kenapa? karena ada ruh kapan ruh diangkat? mati, jadi bangkai, jadi mayat itu ruh ruh ada dua ada ruh yang diberikan merata kepada semua makhluk hidup dinatang dapat, manusia dapat. Orang kafir dapat, orang beriman dapat. Dengannya dia bisa makan, minum, berarti Iya, dan seterusnya. Itu ruh. Ruh yang kedua hanya diberi kepada orang-orang terpilih. Dan ini harus kita upayakan. Ruh itu adalah wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu Dalilnya Allah Subhanahu wa taala sendiri yang berkilman menjelaskan wa kadzalika auhayna ilaik min amrina demikianlah kami telah wahyukan kepada engkau ya Muhammad apa Ruham min amrina langsung Allah bilang ruh ruh dari ketentuan kami berarti apa yang Allah turunkan Al-Quran apa ruh siapa yang terima ini ...menjadikannya sebagai cahaya dan penggilir penyiram hatinya, maka pasti dia hidup dengan kehidupan yang berbeda dengan binatang, ...berbeda dengan manusia yang lainnya. Karena itu Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan: Ya Ayyuhaladin, Amanustajibu lillahi walil Rasul, ida da'ahum lima yufyikum, wahai orang-orang yang beriman. Kabulkanlah Allah dan Rasulnya ketika, lihat, ketika da'akum ketika Dia mengajak kalian, lima yus yikum kepada apa yang menghidupkan kalian. Lihat kalimatnya menghidupkan. Baca jarahnya nabi apa? Menghidup? Menghidupkan. Itulah. Itulah agama. Dengan itu kita betul-betul hidup. Hidup Yang walaupun kita Sudah masuk ke lian kubur Kita tetap teranggap Sebagai orang-orang yang hidup Perpindahan dunia Dari dunia ke alam kubur Adalah perpindahan dari satu nikmat Kepada nikmat yang lebih besar Bagi orang yang memiliki Ruh ini Agama ini Sebab memang hidupnya untuk akhir, akhirat Cermati betul Berpikir harus seperti itu Berpikir hidup untuk akhirat hidup untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala hidup dengan maksud untuk menegakkan penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan pernah kita hidup di muka bumi sementara anda sadar bahawa kita pasti kembali kepada Tuhan kita jangan sekali kali kita hidup di muka bumi sementara kita lalai bahawa kita dicipta dengan maksud untuk menerima ruh, Yang dengannya akan tegak ibadah. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang diterima. Ibadahnya orang-orang yang hidup. Bukan ibadahnya mayat-mayat. Ibadah yang diterima. Adalah ibadahnya orang yang menerima. Yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mulai rasulnya. Yang dengannya dia surat. Dia beribadah. Kau muslimin. Dan muslimat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Allah Subhanahu wa Taala mengingatkan, "Apa hesisatum anna khalqanakum abad? Apakah kalian menyangka bahawa kami mencipta kalian sia-sia belaka, tanpa maksud dan tanpa tujuannya? Wa an nakum ilayna ala dan apakah kalian menyangka bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami dua pertanyaan yang mananya pengingkar tidak mungkin kami mencipta kalian tanpa maksud tanpa tujuan tidak mungkin kami mencipta kalian kemudian tidak akan dikembalikan kepada kami karena itu fata'ala Allahul Malikul Haq kata Allah maha suci Allah dari berbagai sangkaan itu dia penguasa yang sebenarnya la ilaha illallahu warabbul arsyutari tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya dia dia adalah pemilik singgasana yang sangat mulia. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul mengancam orang yang hidup di atas sangkaan dicipta kemudian tidak akan dikembalikan. Dicipta kemudian tidak di atas maksud. Mari jamaah. Hanya dengan agama. Kita dicipta. Hanya dengan agama Islam ini. Hanya dengan agama Islam ini kita akan selamat dalam meninggalkan kehidupan dunia. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan cuba-cuba kalian meninggal kecuali kalian hanyalah sebagai seorang muslim. Hanya dengan Islam. Kalau tidak dengan Islam celaka. Dan hanya dengan Islam ini. Ruh ini Sumber kehidupan ini kita bisa menegakkan maksud kita dicipta beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab semua ibadah selain ajaran Islam tertolak Allah tidak akan berdaya. Womayyab taji ghair al-Islamidina, faliyukulamin kuballah. Siapapun yang mencari, mengupayakan Islam selain Islam Sebagai dinan agama. Agama itu apa? Yang dengannya dia benci dia marah. Yang dengannya dia beribadah. dan dengannya dia berhari raya. Siapa mencari selesai Islam? Falayuqa <tul> walamin. Maka selamanya tidak akan pernah diterima. Sekedar tidak diterima, tidak. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dia di akhirat pasti kekal dalam kerugian. Pasti kekal dalam kerugian. Alihuwa rahimakumullah. Jadi jelas kita harus hidup dengan ruh Islam yang Allah turunkan kepada Rasulullah. Disitulah kenikmatan hidup. Caranya gampang. Eh, terima Islam dengan prinsip apa yang Allah sudah sumpahi pasti selamat dan Allah sumpahi pasti celaka kalau tidak berada di atas garis itu Surah Al Asr. Wal'asar demi masa Innal insana latih khusus Sungguh semua manusia pasti celaka Illa kecuali Hanyirin selama Alladina amanu Beriman Ambil Quran dengan iman Pelajari supaya diimani Bukan dipelajari untuk diakal-akali saja Atau sekedar dapat ijazah. jasa Iya yeah. Bisa mendaftar Jadi eh, Di Depak misalnya Bisa mendaftar jadi pegawai ini, pegawai itu Bukan itu ilmu tetapi untuk menjadikan ilallah jinaa manus, supaya lahir keimanan. Eh, cukup tidak? Keimanan yang benar harus bergandengan dengan waamilus solihat. Untuk apa kita meyakini bahawa salat adalah rukun Islam? Sementara kita tidak salat? Hebatnya salat lima waktu di masjid, sementara kita tidak salat lima waktu di masjid. Bertindadah dadah, sol solihat. Makanya jalan keselamatan harus beriman dan beramal dengan amalan soleh kalau kita miliki ini yang semuanya bersumber dari Quran dan Sunnah kita bangun dari persepsi kita cara berfikir keyakinan, oh biasa pikiran kita dari keyakinan Quran dan Sunnah itu amalan kita betul-betul kita telah melakukan perbaikan besar terhadap diri kita tapi ingat ada kebaikan yang lebih besar lagi wa tawassu bil haq salim memberi nasihat terhadap kebenaran Menjadi sebab-sebab sampainya kebaik, kebaikan kepada orang. Menjadi sebab-sebab orang juga bisa hidup. Bisa semakin hidup. Bisa semakin berada di atas nilai Islam. Ia. Sehingga apa? Kapan orang baik dengan sebab kita. Maka bertambah kebaikan kita sesuai dengan kadar. Kebaikan yang didapatkan oleh orang-orang. Oh ini cara berfikir jenius. Berlipat amalannya. Ia. Cukup sekedar menjampaikan. Menjadi sebab kebaikan baik kepada orang lain. Kalau kita sudah memiliki tiga ini. Tinggal pegang yang terakhir kuncinya. Wa tawasoh bis sabar. Salim memberi nasihat untuk bersabar. Kalau kita tidak sabar. Yang pertama, kedua dan tiga. Bisa hilang. Ilmu dan keyakinan kita bisa tergeser. Kalau kita tidak sabar di atasnya. Memperhebat. Memperhebat keyakinannya. Amalan kita berapapun lamanya. Banyaknya. Akan sirna kalau kita tidak sabar menjaganya. Eh. dakwah Kita. Itu akan sirna kalau kita tidak sabar di atasnya. Sabar adalah kuncinya. Karena itulah jamaah. Salamnya penghuni surga. Ketika disambut oleh para malaikat. Dengan salam kesabaran. Salamun alaikum. Bima sabaratum. Fani'amau pabaddar. Keselamatan atas kalian. Dengan sebab kesabaran kalian. Sungguh surga ini. Sebaik-baik tempat kembali Dengan sambutan kesabaran Karena itu sabarkan diri kita Terus belajar Meyakini, mengamalkan, berdakwahkan. Sampai kapan? Sampai malakul maut Datang menjemput Inilah hidup yang sebenarnya Hidup untuk akhirat Hidup untuk kembali kepada Allah Hidup untuk mengejar Kehidupan yang sebenarnya Cari pasangan Pasangan di negeri akhirat Kedudukan di negeri akhirat. Rumah di negeri akhirat. Sebab semua yang kita miliki sekarang. Belum tentu. Akan kita miliki di akhir. Semoga ada manfaatnya. Semoga semakin mengukuhkan kita untuk mempelajari Al-Quran dan Sunda. Dan tidak berhenti di atasnya. Dan kita meminta kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT. Semakin menambah keislaman kita. Mengukuhkan kita di atasnya dan menghidupkan kita dan mati di atas Islam. Allahumma Allahummaghfiril muslimin wal muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka bi anna annalakal hamd. La ilaha illa antal manna, badi'us samawati wal ar ya jal jalal wal ikram, ya hayyu ya qayyum, antarzuqana 'ilman nafi'a wa amalan mutakabbala wa qalban khashia. كذعوه مستجابه وجعلنا من الصادرين وامنتنا على ذلك انك انت السميع العليم وجواد كريم وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته